Alhamdulillah nahmeduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nasta'di wa na'udhu billahi min shururi anfusina min الله, wa sayyiati a'malina man yahdihi Allahu fa huwa al-muhtad wa man yudlil fa lan tajida lahu waliyan murshida wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluhu بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وتركهم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم الى يوم الدين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى Allahum rin al haqqa haqqan var zuknat tibah, warin al batila batila var zuknat qtinabe vabad. Falindrojmë Allahun e madhruar të baraka vë ta'ala, dhe bim salavat mi peygamberin sallallahu aleyhi wasallam, dhe mbi shok tëti besnik, dhe mbi të gjithatat të cilet indyekon dhe të rasojnë rruga natyre dërën dita në gjëkimit, Pas t'avlë zërë mëslimën, i tëshmëimë allahë të mëzruër tëbërëke vë teala, së neyi më tëknatësër me allahëntërën për zët cëlle shënëhu, dhe se islami o dîni yon, dhe se muhammadë mustafaya sallallahu aleyhi vë sellem, është pejgamberion dhe se ne jemi të knasur me dini në Allahot të madhruar dhe se nuk dojmë asniher dhe nuk kërkojmë din tjetar pos dinit në slamë i jemi shumë falin dhe rust madhit Allah Azza o gjel i cili në zhjo dhe neve dhe në bëri pjastar të kësaj feje të fesë me të dashor të i madhi Allah Azza o gjel të fesë cila është të vetë me pranuar të i madhi Allah të bareke o të ala dhe ne kemi bindje të thell në zemrat tona Bindjit pa lukund shme se gjithdo fejt jetër Cëllat do qofte aje është e pepranuar të imadhi Allah Azza o gjel dhe është e kote dhe nuk ka far do bije prej saj Të imadhi Allah të bareke o tala ta I jemi falendërues shumë Zotit ton. I jemi falendërues shumë Zotit ton, i cili na ka drejtuar dhe na ka udhëzuar për ndryshe më së paftë në mëshira të madhe të Allah. Edhe ne do të këshëm qenë sikur njerëzit e tjerë, duke bredhur në perhomnera dhe duke shtitur në përmieggulli, dhe duke kërkuar rrugën e vërtetë dhe duke mos e gjetur atë asnjëherë dhe rësat na vjen momenti vdekes o le jadhu billah Allah hon arruaj andaj do të shumë të falindrojme Allah hon e madhruar në veç anti kur ishet të tjere sa si krenohen me fetë tjere të gota, të duhet të jesh krenar dhe falindrojme të madhjet Allah të ndëruar vlëzër mësliman jeme në prak të festes të ashtë të quajtor feste a vitë të të ri dhe deshtëma pa nuk deshtëm të gjithë Shëqëria jonë dhe një pjesë e ma dhe botës, për jo krejt botë afat mirësisht, ndëgjojnë dhe angazhojnë dhe prokopohen me kitë fest e cila është një fund të vitit, dhe njerëzit angazhojnë për të shumë dhe madhrojnë dhe pëstojnë dhe sim bastyre dhe ata knaqenë dhe ngritën shumë, shpyrtërsh duke menduar si janë duke bërë të diqka. Ajo qka në interesën neve si mëslimon, është e për më rëndësi të kuptojmë sa thua Allahu jo nështë i knaqorë me këtu festat të cilat festohen fund të vitit e nëveçanti vit i ri, apo Allahu ju madhruar është i hidhruar dhe jo i knaqorë me atë festat, dhe ma ta të cilët i festojnë ato festa. Një gjë është e bindur dhe qartë, se i madhja Allah Azze o Gjell, se cilit ümet dhe shëqri u ka caktuar festa, lë kulli umet të një alna me nëseken humna si kuhu, ka fanë Allah Azze o Gjell në gjdo shëqri e dhe ümeti, u kemi silur festa të cilat ata i ndjekin ato. Pra të krishtarët i kanë festat të tyre, Evritik kanë festat e tyre dhe ne muslimanët kemi festat tona. Dhe se festa e vitit të ri është festë pagane, nuk është as krishteras, as evrejë. Sëdo çti ek dhe kujt do të qoftë nuk është e jonë e muslimanëve. Dhe ne si muslimanë e kemi haram në mënyrën e të prjer dhe të pa diskutueshme ta festojmë atë festë Gjithësish të kremtojmë atë pëstë cilën e kremtojmë njerëzëm. Ajë cili tutët Allahut të madhëruar. Ajë cili besën zotin haqë, ajë cili besën natën e varët haqë, besën rëndjalljen haqë, gjenjetin dhe gjëhnamin, asë që i shkonë mendja, Allahun arruaj, me festuar atë pëstë, së le mu me ba diçka me të madhe në te. Sepse e s'ka të bëj me neve asë përse a përmi, e asë për së larti mund të thot dikush se ne për festojmë por nuk për konsiderojmë si pjesë të islamit si pjesë të feston dhe se me gjitha te jemi të bindor se feja jon edhe me të imbetet feja e paster dhe shëndosh ne i themi ati se ti të diqka pëthua por të kundër të nje duke e veprua sepse festimi indon një festet të qfar dë feje qofë është festimi një pjesët të asaj feje që i përketa jo fest Në kitë ras vit i ri i përket festes pagon Dhe ti përfestim një pjesë të një feste pagon Të një feje pagon Dhe automatikisht e ke madhrua atë fe Dhe i cilë e madhruan në do një fej tjetër I ashtë ta festi ti Automatikisht E ka kundërshtuar Feneti, e ka ulur Feneti, sikur se Feneti na nuk po i dal ballë dhe po ka nevojë edhe për fe të tjera. Dhe kjo mund të rezultojë drejt për së drejti që personi i tillë me dal prej dinit ul iad billah. Allahu na ruaj. Para të arsyeve Allahu i madhruar dhe pejgamberi i ti tij i bekuar sallallahu aleihi wasallam. Në të njejtën mënyrë që është në kanë urdhruar të krymë farzët Dhe që është në kanë ndaluar të bojmë harame Gjithashtu në kanë ndaluar që të festojnë festat të tjera Qëpar do qofshën ato dhe të kuj do qofshën ato Andaj do të këtë, do të kënë mëslimën të parasysh Mështë të jepin veti hapsir Me i bërve pra të aty rëndë të cilet Allah hujë madhruar është të hidhruarë në ta Të vërtecë, është të vërtetë që është përhapur kjo dukuri, është përhapur kjo virus në shëshirin tanë, mirë për ne në guzojmë të pajtojmë atët që ka është përhapur, sepse shumë senë dhe shumë gjëranë përhapur, por nuk jemi duke i thonë se janë të mira. Dëzeze dhe barë në guzojmë të bëjmë, ta më me dhe krejtë dunjaja dhe familjetë të tonë me i festuhe këtë festa, ne të cilë të bima Allahot në sejtë dhe të barë e kjo e të al Dhe dimzatën haq azza o gjellë Dhe jemi nisur për gjennet nuk gudzojmë të ndrojmë këtë rrugë Sepse mund të pasa i me gjena vële jadhu billah Nuk mund të jë themi se i kini mirë Dhe se mund të pajtoj me juve Nuk ka fest bit të tri në islama jë ja është haram As nuk prana jorim As nuk të api orim Dhe nuk marë pjesë në të në as një mënyrë Pastaj Ky dukurin i joshë për hapor më të madh, duhet të lëftohatë më të madha, të largohatë më të madha nga shtëpitona. Nuk ka çën fare, por është thutur. Me kontributin e juaj, me emrin e Allahut azza wa xal, vetëm në së bashku, duhet të largojmë këtë dukurin nga shtëpia tona. Nëse sad në qytetin ton të Prishtinës, i kemi 200 Apo 500 familje të cilat nuk e festojnë këtë betyri E në shala ka dhe më shumë Do të pënëm që vitën e arshëm të ashtojmë këtë numër Dhe mërana pak viteve të atrafishojmë E pasfishojmë Dere sa mas 10 viteve apo 20 viteve Të nëmërot këtë dukuri Sikur se haruar Dhe se nuk ka së që farë ndësie në përshëqërin tonë Dhe shtepia tona Kënë nuk vjen mërana natë dhe ditë por vjen me pun, sepse dhe krejt dini Allahut, edhe krejt kjo islam, nuk vjen mra në natë dhe dite, por vjen me pun, nga dal duke punuar, po dhe zohen nga një antar i familjes, dhe pas taj gradualisht duke punuar, po dhe zohen në familje të ploto, dhe krejt shtepia, po këtë jetin dini në Allahut, azogjen, az por shumhere pa po mërko, dhe të mërko edhe kjapën, i nuk uzojmë të dorzohim, i edhe të pajtojmë, Qoft edhe nëse qot, se so është më herët krejtë dunjaja në kom, ne duhet të themi se e keqja është e keqja ne mëslimant nuk guzojmë të alarmojnë dinin ton, sepse për ndrysh është rëzik se fitojmë hidrimin e zotit ton të bare ke o tala. Ne ja kemi dhanë besën Allahot dhe kitë besë duhet të ambajmë se dinin të nozot, kemi me ruajtur të pëstërt si lëti i syrit, dhe kemi me dojsh ki dinin tënë ma shumëse dhe vet dveten tëndë, dhe kemi me boqës për me ruajtur ki din, qoftë edhe mu prishme prën të tanë, dhe me të afrëmë të tanë, kërosoria të afitojmë, kënaqësin tëndë dhe të jemi besnik fjales që ta kemi dhanë, Zoti Jonë të barëke, vëtë alë. Pastaj ton dorëbar buzë Zahar Musliman, nëse kthesh nga realiteti i vitit të ri, ku çndron ai viti i ri, viti i ri tek ne Musliman, dhe nata e re tek ne Musliman, dhe jeta e re tek ne Musliman, është Atë natë kër do të putem in dhe la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah Natën të cilën do të navin me latë që të Allah të namarën shpirtim E të shiajmë atë natë të varët E mu ke dim se qëka napret atë natë Sepse kemi me dhe në lagari Ajo është ditë re, ajo është natë re Ajo është vitri, ajo është jetë re Qëka thonë Allahu i madhruar vë gjahet se kretul moti bilhaq dhe ali kema kumë të minhutahid dhe erdhe me plët të vërtat dhe të drejt agonia e vdekjes dhe ajo është ka tje munduar me ik prej sajna është munduar me ik njeriu jo musliman ajë cili festen festa të vit të qëri dhe mundat me i largua mërzit e tina dhe prokopimet mundat me zër më bërë dhe majri mundat me haruar vdekjen dhe botën tjetër Por Allah nuk ngutët e bareke Nuk o katë jaman O gjatë se kretën më uti bil haqë Dhalike makun të minhu të hidë Dhe jërë dhe momenti agonia vdekjes Dhe thuët atina kjo është ajo Qka ti e munduar me ikur asajna O në fi khafësor Dhalike jomu në waid Dhe ju fri e surit Tashme kur do të bëhet kja meti Vallë e hditë e premtuar që Allahu na ka premtuar وجاهد كل نفس ما هساء يكون وجاهد غبار الله المتمروار الدنيا do të del i shosruar nga dy melace njëra i prit për para dhe tjetra është shmitor për të lakot kunte fi dhuflat min hadha fa ka shefna an ke qita'uk fabasaruk liom hadid dhaithu ati individi cile ka festuar vitin e ri dhe ka harruar se kombe vdekur dhe kombe dal para Allah otazawjal laqad kunti fi ghaflatin min hadha Ti ke qeni pa ku i desu rëndaj kësa i dite Ti ke qeni pa vëdës shumë ndaj kësa i dite Ti ke qeni shumë injarante dhe nuk ke pas parasysh As nuk ke desht me nëndegjua se ki medal para lat në këtë dit Kepas për dhe parasyve, fe ke shëfënën, ke gëta, e ke fe basaru ke lijevë me hadit, e së dëne ta kemi hjekur pelhurën, që ke pas parasyve në dënja. E shëqime jetë së të është dëbasi, kur hjekur im prehtë, të është po shëtë gjdo gjahë, të është po kuptëm gjdo gjahë, të është po kuptëm naturalitet, për të cilin kemi falur në dënja. Gjatë dhe gjatë përë kemi huar dhe nuk e dashur me ndëgjuar. Kemi nduar se jam andra dhe prala, etashme për të duken dhe jam në realitet, a jetë duke i parë për një me, ve basaru keli johë më hadid, që qimi utë është sot imprehtë sikur se hekuri, po vlazën mëslimon, do të kemi fri gëllahu në madhëruar, Se menan zanë vdekja Allahun arruajt në moment të të vështira. Menan zanë vdekja në para të festa duke i festuar qka i thojnë Allahut a zë o gjel. A vdekja vjena ja është hak, sa njeri unë zanë vdekja natën e vitit ri, duke u dehur dhe duke valzuar, dhe duke munduar me i harru e problemet e dynjasë, Duk e qëpria ripshet e ti e me leqe në shpejtësi Nisët nga qilë dhe i lartë poshtë Drejtë ti dhe janë gjithë për fyti dhe shtranë për toke La ilaha illallah Dhe asë një sekundë nuk i afalë Dhe qka i thëtë Allahu të zëvë gjelë Çka i thotai person për post të thotë çka ka përshkruar Allahu i madhruar hata idha ja ahaduhum almaut qala rabbi irjoun la ali amilt salihan fi ma tarak kama inaha kalimatan huwa qailuha wamin waraihim barzakh ila yawmi yub'athun dersa donjirit prejitirit vjen agonia vdekjes Dere sa ndonjërit prej tyre tivle tivjen me laqe e vdekjes E tjen gjithë përfyti e të ashtrin për toke Dhe fatohë zëtë mashtu e e gjelin Mashtu i dhe më japë afatë në shtaune bëj pun të mira Jo vëllohë gjithë gjithë mu ka merë fundu E patë që ka e patë puna jote Ke bo hajgare me dinin islam që buha i goro e matët të cilët të kanë tërhi e kur vrejtjen i e të uru në ta i ke konsideru arata si njës konservativa i ke konsideru arata si njerës të prapëmbëtur njerës të cilët nuk pëhetsin në kohën njerës të cilët nuk pëhetsin në shëshërin Njërës të cilët për në lojnë më rapa, e të shofëm tash se kushkënd për e lenë më rapa. A kemi doshëro i shkret me që për përra në gjënet, apo kemi doshëro me të humbëllum të rinë, të shmujnje duke për të vërtetën, por të është bovëm. Rwaj, muslimon, kemi frik, Allahun aruaj Vëzër muslimon Do të kemi frikë Allahun azzë o gjelë Do të kemi frikë Allahun azzë o gjelë E ta koridjojmë vedvetën ton E ta kontrollojmë vedvetën ton Dhe familje tonë ati udhëzojmë dhe kshilojmë So të mundë e min rukët Allahun azzë o gjelë Para se me ardha i moment E me vdekë dhe me dalë para Allahun azzë o gjelë e nuk e dim se si dalemi para Allahut tutni Allahut e çka thon Allahu i madhruar azza wa jalla me fyaltë ti të ambëlë fyaltë me të ambëlë yan mutto Allahu tazza wa jalla Ya ayuhel nës, uttëkuu rëbëkum Innë zelzalëtë sësa'ëtë shayë nëzim Yëmë tëzhelë kumë mërdiëtë amë ærbaët Wotabakun nëvëtë hamlin hamlëha Wotarë nësë sëkërë Wëna hun bësëkërë Wëna hun bësëkërë Wëna hun bësëkërë Wëna hun bësëkërë Wëna hun yërës tëtënë allëhë tëmë vërëëtë dhe dhja nëse dridhja e fundit gjithështë kiamete është punë madhe është dyqka shumë madhe dhe pa kapshme parologike në ton atë ditë të madhe Kur nënë e cila i ka dhanë gjithë i miut, nuk mund dhe të më me dhanë. Kur gru e cila është me borë nga të merë i mavë, e qëtë frytin e sajë. Kur njerëzit të cilët janë fëmi, për njerë e plaken e fihen nga të merë i mavë. يا صيديت التماغ لا اله الا الله وترى الناس السكارى ذا يشف تنرزت سكرسمت چند دهور وנם هم بسكارى پورتانك انت دهور ولكن غضب الله شديد پورتيني مي الله طشت اچ اچ ایران پورا يديت اچ اچ ا وشتيرت مرشم ساتش نرزت سيلم و بردن سكرسمت چني دهور نك الدنيا nga të mërë i madhë i hesa i dite, pra punëni para dit të madhë dhe të gjatë, e punëni para dit kur del dilni para Allah dhe të zëgjel, sepse kje dynja kalen edhe pa vitin e ri, kje dynja kalen edhe me qeni sëmur, kje dynja kalen edhe me qeni varfur, kje dynja kalen edhe i luntur edhe i mirë, kje dynja nuk ndallë sepse ka e gjel të caktuar, dherën e atë moment sa t'i vje fundi, e pas taj dhe dalim për Allahot, e ne jemi njës për atë dit, jemi njës ur për gjenet, e rruga jo nuk është aq e le, ka mundime dhe dhe shtërsi, por nëhet ne duhet jemi të fatë, se sa të dorëzohëme i para këtyre sfidave dhe stuhive të cilat në fru e neve herë në të gjatë dhe hëdhën herë në të majtë jemi në këtë kohëm një aftë i ligë por në shtadën Allahu i madhuat al, që së vapin të kemi shumë të malë që shpërblimin të kemi shumë të malë për sabrin ton, për qëndrushmerin ton për vullnetin ton, për ibadetin ton për sakrificen ton të cilën e bëjmë në këtë kohëm një aftëve s Që krejt në liftojnë, krejt në kunderçtojnë, kërkush nuk në përkrahë, por alhamdulillah e kemi Allahune madhruar dhe në mjaftënë Allahi madhruar të bareke vë tala. Pasta e blëzër musliman, binis t'i kfarë, binis t'i kfarë dhe kërkon një falje të Allahu azogjel, se Allahu eshtë falsë edhe në faljen i dhe në ata që kërkojnë faljen dhe u ka përmë tuar së ka për tuar falur kërka në falje për vetë vetën tuaj për familje tuaj dhe për krejtë mësliman në është Allah hua pranën doa tuaja istikfare të juaj edhe im shërën të i tjerët për hirë dhe për bereqetim dhe doa të juve estakfirullohel i ualakum ualisa irin muminin e min kulli dhe mbin fëstakfiruhu inëhu hua lgafurur rahim realizoi studio prodhksioni e kraneria në qrshtin allahu akbar fa